Ràdio Sallent. Notes d'interès. L'Ajuntament de Sallent està promuent una nova edició de la Guia Telefònica de Sallent i demana la col·laboració de tots els sellantins i Sallentines per tal de recopilar una sèrie de dades que manquen. Els habitants que vulguin aparèixer en aquesta guia i que no siguin clients de Telefònica haurien d'adreçar-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sallent en horari d'atenció al públic abans del dia 22 d'octubre, ja sigui presencialment o per telèfon a través del 93 837 0200 i d'aquesta manera facilitar-nos el número de telèfon fix i l'adreça del domicili. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.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 Obrim la paradeta perquè avui és divendres 22, divendres 22 d'octubre i sembla que l'entre nosaltres comença una mica més tard. Però tot i que comencem una mica més tard, estem preparats per gaudir amb tu i fer-te gaudir una estona en aquesta La Nostra Ràdio, el 107.6 FM. I és que l'Entre Nosaltres, aquesta temporada, venim molt ben preparats. I avui nosaltres parlarem de la MP. És a dir, dèiem la setmana passada que la tardor, el temps, ens afecta, que aquestes emocions s'han de gestionar, que les coses s'han de veure des de diferent òptica. Dèiem, no és el mateix veure que mirar, no és el mateix sentir que escoltar. Per tant, un hi ha de posar una mica de voluntat perquè les coses flugeixin i això és del que avui parlarem aquí, a L'Entre Nosaltres I ho farem com sempre en Martí, la Cristina i en Miquel Àngel, que avui ja el tornem a tenir aquí Miquel Àngel, Gil i Oliva el nostre col·laborador especial que ja té el compte a punt, però tot això d'aquí una estona, ara en Martí ens sembla que ens ha d'explicar una petició important Doncs so, recordeu que nosaltres vivim connectats, com sempre per començar per el típic, el típic... Mitjà de comunicació de, entre l'oient i la ràdio, el, el nostre telèfon, que és el 93 837 17 53. Al nostre Facebook, ja ho sabeu que estem oberts a qualsevol petició i que podeu comentar de què us, us ha semblat el conte del teu musical o el que vosaltres vulgueu. I per acabar informar-vos que el programa passat va ser un èxit perquè vam penjar el programa a internet per primera vegada així que si tens internet i no et vas poder escoltar la setmana passada ja ho saps, entra al nostre Facebook i trobaràs l'enllaç i d'aquí poc també ja penjarem l'enllaç a la nostra pàgina web perquè t'ho vist tots els programes penjats. Doncs a part d'això, ja tornem a, ja a estrenar-nos d'una altra vegada. Per què? Doncs no... És que em comenceu a distreure i és... És una paraixa. Uh, ara he de tornar a comentar. Hem de, explicar, <laughs> hem de tornar a explicar, Martí, que nosaltres aquesta setmana hem rebut algunes peticions, perquè l'entre nosaltres doncs, està actiu tota la setmana, encara que nosaltres siguem aquest programa el divendres. I em sembla que ahir, en recordava en i m'explicava fa una estona, que vam tenir una petició. Una petició de tema musical, oi? Doncs sí, nosaltres vam demanar a tots els oients que tenim, que tenim agregats al Facebook, quin tema musical us agradaria que passessin per antena. I bé, ens van, ens van demanar una cançó una cançó de Serrat, Mediterranio, i ens la va donar la Feli Garcia. Doncs li posem a la Feli. Doncs deixem a Mediterranio.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 Torso y en buste me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero ¿A ¿Qué le voy a hacer, señor? Si nací en el Mediterráneo Nací en el...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 Empujad al mar mi barca Con un levante otoñal Y dejar que el temporal Descuace sus alas blancas Y a mi enterradme en sin duelo Entre la playa y el cielo En la lamera de un monte Más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino pinos y amarillo angenista y cerca del mar porque yo nací en el mediterráneo nací en el mediterráneo nací en el Okay. I em sembla que tornem a ser aquí. Escoltàvem aquest tema de Mediterrani que ens demanava la Feli. Doncs bé, oients, ja ho sabeu, la ràdio està al vostre costat i ho està a través de diferents mitjans. I és que els mitjans de comunicació ens ajuden a expressar de vegades allò que nosaltres no estem de forma indirecta. Doncs ja ho sabeu, si vols deixar el teu missatge, fes-ho per escrit, fent-ho al Facebook, entrar en aquest contacte i així cada vegada serem més amics. I és que Ràdio Sallent ja estem a 950 amics. Ens en falta molt poquet per arribar al miler. Per tant, si tu faltes, apunta't, perquè t'estem esperant. Perquè aquesta també és la teva ràdio just to prop in on a... I és que els amics pugen per instants. Tot just, ja estem a 955, així que si continuem aquesta tarda acabarem sent ja el miler. Doncs bé, aquesta és una forma, però si tu no ets tan de tecnologia com jo, vaja, agafes el telèfon i vas a la part tradicional, aquest telèfon entre tu i jo al 93, 837, 1753, i truques, deixes el teu missatge, o ens passes per escrit una carta en mà de tota la vida i li dones el carter i ell ens la porta a la ràdio. Doncs ja ho saps, hi ha mil mitjans per arribar a nosaltres, i si no, passejant pel poble quan et trobis en Martí el saludes i li fas la teva explicació i en Martí ho difon a la ràdio doncs ja ho sap, Ràdio Sallent per tot arreu, perquè Ràdio Sallent busca gent, busca gent que vulgui col·laborar busca gent que vulgui participar i si aquesta és la teva idea doncs vine, acosta't aquí, que estem al centre Puig i Alies i així podrem fer un programa més un programa en el que tu també siguis el protagonista I a Nosaltres aquesta tarda seguíem amb la nostra programació. I avui prometíem parlar del AMP, no és l'APM de TV3. Aquí estem amb l'AMP. I el Miquel Àngel ja comença a riure. Doncs bé, aquesta Is és que... l'actitud que hem de tenir aquesta tarda, Miquel Àngel. AMP, actitud mental positiva. I és que avui us parlaré de la PEN, aquesta pensadora experta negativa que fa que les coses sempre les veiem de la pitjor forma. Doncs bé, sempre hi ha un somriure o una forma per veure les coses de forma distinta i amb tot això és moment d'escoltar el nostre conte la nostra veu amiga, el nostre Miquel Àngel té un conte preparat de ben segur que us agradarà Había una vez dos bellas princesas que, siendo aún pequeñas, habían sido raptadas por un rey enemigo. este había ordenado llevarlas a un lago perdido y abandonarlas en una pequeña isla, donde permanecieran para siempre cust custodiadas por un terrible monstruo marino. Sólo cuando el malvado rey y su corte de brujos y adivinos fueron derrotados, Pudieron en aquel país descubrir que en el destino estaba escrito que llegaría el día en que un valiente príncipe liberaría a las princesas de su encierro. Cuando el viento llevó la noticia a la isla, llenó de esperanza la vida de las princesas. La más pequeña, mucho más bella y dulce que su hermana, esperaba pacientemente a su enamorado, moldeando pequeños adornos de flores y barro y cantando canciones de amor la mayor, sin embargo, no se sentía a gusto esperando sin más. Algo tendré que hacer para ayudar al príncipe a rescatarme. Que por lo menos sepa dónde estoy yo como cómo es el monstruo que me vigila. Y decidida a facilitar el trabajo del príncipe, se dedicó a crear hogueras, construir torres, cavar túneles y mil cosas más. Pero el terrible monstruo marino fastidiaba siempre sus planes. Con el paso del tiempo, la hermana mayor se sentía más incómoda. Sabía que el príncipe elegiría a la pequeña, así que no tenía mucho sentido seguir esperando. Desde entonces, la joven dedicó sus esfuerzos a tratar de escapar de la isla y del monstruo, sin preocuparse por si finalmente el príncipe apareciera para salvarla o no. Cada mañana preparaba un plan de huida diferente, que el gran monstruo siempre terminaba arruinando. Los intentos de fuga y las capturas se sucedían día tras día, y se convirtieron en una especie de juego de ingenio entre la princesa y su guardián. Cada intento de escapada era más original e ingenioso, y cada forma de descubrirlo más sutil y sorprendente. Ponían tanto empeño e imaginación en sus planes, que al acabar el juego pasaban horas comentando amistosamente cómo habían preparado su estrategia. Y al salir la luna, se despedían hasta el día siguiente y el monstruo volvía a las profundidades del lago. Un día, el monstruo despidió a la princesa diciendo, «Mañana te dejaré marchar. Eres una joven lista y valiente. No mereces seguir atrapada». Pero la mañana siguiente la princesa no intentó escapar. Se quedó sentada junto a la orilla, esperando a que apareciera el monstruo. «¿Por qué no te has marchado? Y la princesa, no quería dejarte aquí solo. Es verdad que das bastante miedo y eres enorme, pero tú también eres listo y mereces algo más que vigilar princesas. ¿Por qué no vienes conmigo? No puedo, respondió con gran pena el monstruo. No puedo separarme de la isla, pues a ella me ata una gran cadena. Tienes que irte sola. La joven se acercó a la horrible fiera y la abrazó con todas sus fuerzas tan fuerte lo hizo que el animal explotó en mil pedazos, y de entre tantos pedacitos surgió un joven risueño y delgaducho, pero con esa misma mirada inteligente que tenía su amigo el monstruo. Así descubrieron las princesas, las princesas a su príncipe Salvador, quien había estado con ellas desde el principio, sin saber que para que pudiera salvarlas antes debía liberarlo a él. Algo que solo había llegado a ocurrir gracias al ánimo y la actitud de la hermana mayor. Y el joven príncipe, que era listo, no tuvo ninguna duda para elegir con qué princesa casarse, dejando a la hermana pequeña con sus cantos, sus bellezas y su dulzura y buscando algún príncipe tontorrón que quisiera una chica con tanta poca iniciativa. Vols ser reporter? Vols participar com a col·laborador en algun programa? Vols venir a fer pràctiques de tècnic de sò? So? Vina'ns a veure Ràdio Sallent, explica'ns la teva idea i trobarem la manera de portar-la a terme. Pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic radio@sallent.cat, partir del telèfon 93 837 1753 o també a través de l'Ajuntament de Sallent. Anima't i col·labora amb Ràdio Sallent.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 Eras a que me va es tumbarte en el suelo Para decir con la mirada lo que con mi voz no puedo Ya no seremos nunca extraños, ya no seré quien siempre te lo dice Y haré que el frío nunca encuentre tus abrazos si no llegue a mi canción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 Es que sempre suena tan triste. Ta na na, -na ta -na -na. que suena no le Que acabem d'escoltar maldit Nèria. Escoltàvem aquest tema musical, després del conte, aquestes princeses. Unes princeses que, ja de ben petites, doncs són raptades. Unes princeses que se les separa de la civilització i en aquell temps, doncs, se les porta una illa una illa envoltada per un llac. I com sempre en els llacs dels contes doncs hi ha un monstre marí. Un monstre marí que si tots ens imaginem segur que serà horrorós, vaja com l'esrec. Doncs bé, aquest monstre marí és el que ella de de va que les nenes puguin, les princeses, puguin escapar-se d'aquesta realitat. Doncs bé, aquestes princeses, com sempre, tot i ser germanes, cada una té una personalitat ben diferent. Una, la petita, la que és guapa, i així ens comença explicant el conte. I és que no sé per què, i ara obriríem un debat, les guapes sempre són les que es queden esperant. Aquesta princesa que es queda fent castellets, oi? Sí. Sembla allò de guapa tonta o no, no sé, em sembla que siguin dos adjectius que no poden anar junts. Doncs bé, deixem-ho aquí. Que estàvem en el no, conte. No continuarem. No continuarem en el tema, oi? No, no, Doncs bé, la princesa gran, que ja ens podem imaginar, aquella mm, petita, rebeçuda i granelluda. Carai. Pobre princesa, com l'acabo de deixar. Però que té molt bon cor i molt bona voluntat, decideix que no es quedarà esperant ella no espera a ningú, que ha de fer alguna cosa perquè aquest príncep vingui, perquè les coses no passen així, perquè així si un no es mou, doncs les coses no canvien doncs bé, ella fa focs, fa túnels busca mil i una formes cada vegada, intents diferents més originals i més ingeniosos per poder-se escapar d'aquesta illa de tal manera, tal és la seva insistència que es fan molt amics en el drac i així un dia darrere l'altre van provant un per escapar-se l'altre per no deixar-ho i així sorgeix entre ells aquell fruit màgic, aquella relació que va molt més enllà de les condicionants, de tot allò que ens pugui passar, l'amistat. Una amistat per sobretot a les coses i en el moment més important és quan es decideix. En el moment en què la princesa es pot escapar i el monstre la deixa fer, ella diu que no, que es queda amb ell, que vol que sorgeixin junts, perquè són amics, perquè s'estimen, perquè volen estar un amb l'altre, perquè el moment que passen val més que tots els intents. Doncs bé, en aquest moment es fronten en una abraçada enorme, de tal calibre que podeu imaginar que explota aquest príncep i és així quan el monstre acaba convertint-se com no, en un príncep com aquella granoteta que acaba sent el príncep blau de tots els contes doncs bé, un conte que té una trama original poc original, perdó un conte que ens porta un missatge com sempre, hem de fer alguna cosa perquè les coses canviïn perquè si no, ens quedarem com la princesa petita molt bonica i molt preciosa però allà, esperant per vestir no? Diríem mm. ara. Doncs bé, aquesta princeseta bonica s'ha de treure les sapatetes i perquè s'embruti les mans no li cauran els anells. Hem de fer alguna cosa perquè les coses canvien. Per això avui nosaltres parlem d'aquesta actitud mental positiva. Perquè cal moure's perquè el món giri. Hi ha una cançó de Macaco que ens parla del movimiento i diu que el moviment són moviments en reacció quan una cosa fa l'altra i és així com ell ens parla metafòricament de les gotes de l'aigua que formen grans zones i així entre totes el mar. Doncs bé, en el nostre dia a dia, en les nostres circumstàncies qualsevol actitud que nosaltres tinguem es s'encomana, es genera en una actitud d'una altra. Qualsevol conducta que nosaltres fem qualsevol comportament que sigui el correcte i es fa així no perquè es creu, no perquè es diu, no perquè hi ha una llei i una norma, sinó perquè un és fidel a si mateix i ho fa bé perquè és l única forma de fer les coses, aquestes coses, dia a dia, van sent model pels altres. Per tant, em fa l'efecte que és moment d'escoltar un tema musical, perquè acabem de parlar de moltes coses. Per què no hi penses? Quina és la teva actitud i el teu comportament? En circumstàncies normals, en el teu dia a dia, tu creus que ets model imitat pels altres? O de vegades un s'equivoca? Doncs bé an això deixem rumien mentre escoltes el proper tema. Doncs hi una cançó, una cançó de Macaco que has dit fa res, la cançó és Moving. That, that, that, that universal de la locomoció no fallar, no pode fallar en moment. Started. Moving, all the people moving, one for just one dream. We say moving, all the people moving, one for just one dream de pequeños movimientos Move. movimientos en reacción una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos una ley fue tan simple y clara acción, reacción repercusión murmullos y forma por grito juntos somos evolución moving all the people moving i only want one dream I have a llamada I'm saying all the people move one want for just one dream I have escucha la llamada de mamá tierra una de la creación su palabra es nuestra palabra el sugerío no nuestra voz Si en lo pequeño está la fuerza Si hacia lo simple anda la destreza Volver a lori que no retrocede Quizás andar ti el saber Moving, all the people moving One minute. for just one dream We say moving. moving, all the people moving, moving. one move for just one dream, Hi. Hi. one move me moviéndose, in the world, come, baby, come, whatever, what you want, one move for me moviéndose, in the world, come, baby, come, whatever, what you want, this is the life, life, best, best, do you feet.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 Ah Tornem a aquí? Escava Acabem... Estàvem, o acabem d'escoltar, perdó que Estava inventant una nova paraula Doncs bé, acabem d'escoltar aquest tema de Macaco Movimiento sin reacción I és que és així com es generen les actituds Mireu, hi ha un autor, perquè vam dir que en el nostre, entre nosaltres cada vegada hi hauria una mica més de no sé, allò que ha passat aquesta una mica de part científica que hem de donar Doncs bé, hi ha un autor, un psicòleg que ens parla de l'aprenentatge social I l'aprenentatge social no és altra cosa Albert Bandura, estic parlant d'aquest autor que ens diu que les persones es modelen. És a dir, tots els infants que reben influència d'una persona que és un referent per a ells, sigui la persona més propera, sigui el pare, sigui la mare, sigui els avis, sigui els diets, sigui la mestra, si qui sigui, per tots els infants en primera infància, de 0 a 3 anys, doncs tenen una figura principal, que és la seva figura de ferrament, la persona amb la que els estableix un vincle efectiu important, i aquesta persona doncs passa a ser el principal model d'imitar per aquests nens. Bé, la prova està si aneu al parc, si sortiu per qui se si aneu a la plaça, veureu molts nens que fan el que fan els altres nens grans. El que fa el germà gran, doncs, no ho tendeix imitar, i bé, totes aquestes conductes d'imitació doncs, són plenament normals, perquè les persones humanes vivim així, perquè som en societat i perquè com que vivim en comunitat, hi ha d'haver rols i s'han d'imitar. Doncs bé, Albert Bandura en tot això ens diu que hem d'anar molt alerta quan nosaltres som model a imitar per altres. Perquè va fer un experiment amb un nen que es deia Albert, que el va posar en una situació, en una circumstància, podeu imaginar-vos una habitació en què el pare, la persona adulta de referència per a aquest nen, colpejava un ninot, un ninot inflable. El nen, evidentment, sap que aquella conducta no és correcta, és errònia, no es pot pagar, és el missatge que li han dit una i una altra vegada. Doncs bé, aquest nen es queda molt sorprès la primera vegada que veu el seu pare tenir aquesta actitud agressiva, la segona vegada, la tercera, de tal manera que el nen acaba un moment dubtant de l'aquella concepció que ell tenia. Puc o no puc picar? Doncs bé, com que aquesta actitud es continua um, fent, es continua donant, arriba un moment en què el nen perd aquella concepció que ell creia que era certa. És a dir, no es pot picar, no està bé, fa mal a les altres persones, les persones ens relacionem d'altres formes. Doncs bé, va arribar un dia en què l'Albert, el nostre protagonista, quan es va trobar davant d'aquella figura que el seu pare pagava, la primera reacció que va tenir va ser pagar-lo. Doncs bé, d'aquesta manera demostrem, Albert Bandura va demostrar que les persones aprenem dels principals models que tenim i per això un model d'influència doncs pot ser millor o pitjor. Per tant, és importantíssim fer les coses ben fetes sempre. No perquè les haguem de fer d'una determinada manera, no perquè ens puguin veure o no, perquè són d'aquesta manera i un les creu i un es comporta sempre de forma coherent i lògica per viure en societat. Doncs bé, ara anem a fer una mica d'examen, una mica de situació, una mica de reflexió va, aquella part introspectiva que ens hem de tocar de tant en tant mm. doncs bé, no us ha passat mai algun dia que heu vist allò que està al semàfor dels, dels vianants en vermell i un diu, va, que no em veu ningú que no passa cap cotxe, va, travesso bé, això de vas ho fem no ho sé si ha passat alguna vegada tu Martí, alguna vegada has travessat en vermell? segur que no Martí algunes vegades, potser masses i tot. Algunes vegades, pot ser masses. O oh, Miquel Àngel, que ja, conec, que, ja, que ja condueixes. Que ja et conec. Que, no, no, que ja, que ja condueixes. En Miquel, tu algun dia t'has trobat aquella diferència que tant ens expliquen a l'autoscola. Sí. L'estop i el seda. És diferent. Quan un fa un stop ha de ser esperada obligatòria. Quan un fa un ceda doncs, pot fer i si no veu no cal parar no és l'aturada obligatòria allò de parada de dos segons no cal doncs de hi ha persones que fem els stops com si fossin cedes no sé, t'ha passat alguna vegada? Sí sí. sí, sí sí, sí, aquelles coses que ens passen sí, però a veure si ho veig, molt, si ho veig clar si ho veig molt clar va, Pas. no passa res que sí, que sí, que hauríem de parar evidentment, hauríem de parar doncs, doncs bé, de aquestes actituds que a tots ens passen, aquest comportament que de vegades passem per alt, doncs amb ulls d'infants, són criden l'atenció hi ha molts nens i moltes circumstàncies que els veuen que canviar un rol d'una altra persona i és si aquesta persona ho fa, per què jo no fer-ho? I això em ve perquè hi ha molts nens que veuen a germans grans, cosins, pares fins i tot doncs que tenen una actitud amb els altres que no és sempre correcta On no us cridarà l'atenció, potser no us sona crec que no és el nostre cas, ni en Miquel Àngel, ni el Martín ni la Cristina, de moment són pares que haguem estat amb un infant, fill o, o nostre sentint doncs, com es cridessem a algú altre, o que tenim una mala actitud amb els avis, o que potser la forma d'explicar una cosa o demanar-la a la parella doncs no és la, me la més correcta. Doncs bé, molts nens van rebent inconscientment aquestes actituds i és un dia a dia, un ara no o una mala contesta, que no vol dir que hagi de ser una contesta agressiva, però no la més adequada. Això ho van rebent els nostres infants. I de vegades, sense voler, doncs, el que acaben generant és aquestes pròpies actituds en els seus fills. Per tant, ens sembla que és important que nosaltres avui hi dediquem una mica d'atenció. Per tant, adults, prenem consciència, és importantíssim pensar un moment abans d'actuar. Què us sembla? Hem pensat molt avui, no? Potser que posem un tema musical, perquè hem tanta pensamenta, una ja, se l'on a la vista. Doncs us deixem un tema musical. Un tema musical diferent. Si us haig de ser sincer, aquest tema m'encanta. És un tema que, la veritat és que Me'l van, me van passar aquest tema i és, és un, té una melodia diferent i la veritat és que, mira, escolteu-lo i sabreu de què em parlo. Oh, well, I don't know there's you don't It comes and goes like the strings In your bones, whoa, to keep your mind Out of rest, I'll never let the two of us be friends In desert, hers And all you did suck Just laying in mess you made It's such a shame You must have moments in your hands And it's sad to think that a season I'm gonna change just not face to face It ain't broke, So don't forget In the undertow It's you of us a We have to va pasando la estona i és que són gairebé dos quarts i cinc de 8 de la tarda. I és que les estona passa sense donar nos I aquest és el teu programa. I anem a fer una mica de recordatori de tot el que ha passat avui. Recordeu que aquestes, aquest mes, a l'entre nosaltres, el dedicàvem a la tardor. Aquest canvi d'estació, un canvi d'estació que té un efecte en la persona, en el temps, en el sentiment. Havíem parlat d'aquestes emocions, de com s'han de gestionar, del que... És el més important que tot el que sigui, dia bo, dia dolent, tot passa, perquè el temps és el nostre gran aliat i és el que ens ajuda a superar qualsevol circumstància. A més a més, dèiem, de vegades, el dia a dia és tan ràpid, tan ple, que no ens dona temps a viure, sembla que la vida ens arrossegui. I no, hem de ser nosaltres qui som els conductors d'aquesta nostra vida. Per tant, a poc a poc, slowly, dèiem, pren amb calma. I avui parlàvem d'aquesta actitud Escoltàvem un conte, dues princeses Dues que es prenen la vida De forma molt diferent Una decideix, no ho sé Decideix descansar, decideix esperar Quedar-se quieta, no fer res Un comportament inactiu Passiu, veja amb calma ella espera, deixa la seva vida en mans del destí. En canvi, la segona princesa, aquesta, la gran, ella és la que s'esforça, la que diu «No, no, jo no em quedo aquí esperant. A la vida la mano jo». I és així com ella decideix agafar el timó del seu dia a dia i intenta i prova fins que aconsegueix. I així és com al final el premi se l'emporta ella. Aquell monstre que era el seu gran amic acaba convertint-se en aquell príncep que l'havia de salvar. Doncs bé, al cap i a la fi podríem dir que la moralitat del conte d'avui era que la princesa s'acalva salvant a si mateixa, perquè és ella qui fa i no espera que les coses li vinguin de fora. No sé, de vegades, en el dia a dia, tots tenim un moment en el que és la vida qui ens arrossega, però de vegades cal, si més no, fer un esforç una mica més, ser una mica més constants i ser nosaltres que decidim què fem, què volem, i si en algun moment no volem alguna cosa, dir-la. I això, de vegades, també costa. Què hi dius, Miguel Àngel? Ens porta la vida o l'hem de conduir nosaltres? Ai, grans preguntes que em fas, eh? Home, <ríe> no ho sé, jo crec que a vegades tot això ens hem d'anar fent una mica nosaltres, no? Sí, de vegades ens hem d'anar fent una mica nosaltres. De vegades, la percepció que tenim de la realitat és la nostra percepció, és la nostra... Um, el nostre fe, el, la nostra im, no sé, imaginació potser, fins i tot els nostres pensaments que ens generen aquestes situacions no? uh -huh. i de vegades un um, de vegades, ara em permetreu, aquest llenguatge ordinari es fa una pilota sí. d'una realitat i no? sí, de vegades potser anem més enllà del que, del que és del que és i nosaltres suposem que l'altre pensat i l'altre ha dit i l'altre fet i potser només ens hem de centrar en allò que hem vist, allò que hem fet i si no, apostar-nos a l'altres i dir què passa, mm. perquè ens expliqui la seva situació bé, el més important deu ser com aquesta princesa i aquest monstre compartir estones amb les persones que ens importen i així compartint, potser ens apropem una a l'altra no sé, Miquel Àngel, com van aquests consells? Els consells, bueno, van Van, els consells van Perquè en van. Miquel Àngel és la nostra veu És la nostra consciència Vaja, és la consciència entre nosaltres Ell és qui ens explica el compte, qui ens deixa anar Totes aquestes idees I llavors ell posa fil i agulla I ara el tenim posant fil i agulla Per dir exactament què hem de fer Què podem fer per millorar la nostra qualitat de vida Oi Miquel Àngel? Bueno, intentarem, intentarem. Martí... No sé si ho faig bé o no, però intentaré Ja, quatre consells quatre consells, ell és molt modest 4 consells Martí, com ho tenim els temes musicals? En Martí diu que de moment no hi ha temes musicals per tant, ja ho veieu aquí la millor improvisació Miquel Àngel a conselles Ens comences aconsellant? Bé, sí, sí, sí. Puc, puc anar dient Va, comencem cosa. el primer consell Bueno, el primer consell que et donaria és que si les coses no se les han d'agafar des d'un de, de mal pensament diguem-ne uh -huh. perquè això a vegades pot comportar a que l'acció o el que haguem de fer es vegi, es vegi perjudicat per aquest pensament negatiu que tinguem uh -huh. és a dir, si a vegades no sé, posem pel cas um, jo tinc un examen i veig que no me'n sortiré que tot em va molt malament um, i, i no penso que que tinc possibilitats de poder-lo provar si vaig a l'examen amb aquesta actitud és possible que en aquell moment em pugui quedar bloquejat, que ho trobi tot um, fatal, totes les preguntes que, que tinc allà, que, no me la, que pensi que no me la sé, quan realment sí, que ho uh -huh. sé. Per tant, aquest primer pensament que hi ha és el primer obstacle que nosaltres mateixos ens posem. Exacte. Tenir una actitud positiva enfront bé, algun... com ho diríem? Enfront alguna situació que tinguem pròximament o... Molt bé. Per tant, el primer que hem de fer és dominar nosaltres la nostra ment. Exacte. Un ha de dir-se, sí que puc, i això no anirà d'aquesta manera, per frenar aquest obstacle, perquè com diu Miquel Àngel, si no llavors les coses sí que acaben anant malament, perquè un ja creu tant que aniran malament que només està preocupat en aquest pensament i no en fent el que ha de fer. Molt bé. Aquest és el primer consell de la tarda. Per tant, ja podeu anar salivant, perquè en vindran molts d'altres. Ara sí, Martí, oi que tenim un tema musical? Doncs us hem preparat un tema musical Un tema musical en música catalana És un tema dels típics De l'Axambusto Llança't Coses no canvien, però ja no ets qui a abans. Potser doncs he estat ja a 5 o 6 i sóc el que ara tinc. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, que des d'ara és únic, no repartirà. Em sento que el cor ja no para de m'atregar. I diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà que un llapis mai no dibuixa sense una mà. I per què els meus pensaments, que sempre viuen en present, no conjuguen altres temps que ja faré el que no vaig fer? Doncs avui o potser demà Seré aquí o seré per allà. Seré un tros de l'univers que no nota el pas del temps. El que faig a cada instant és la força que em fa gran. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, cansaré, que fins ara és dur i no repetirà. Sento que el cor ja no para de m'atagar. I diu que em llenci. Que no pensi tot el que vindrà Que un llapis me no li buixi sense una mà Tu et mando Tu Sento que el cor ja no para de batregar I diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà Que un llapis mai no dibuixi sense una mà hem d'escoltar un tema musical I és moment de avui explicar-vos què passa. Doncs bé, avui hem anat a buscar en aquests mitjans de comunicació que de base ens serveixen per explicar moltes coses, un vídeo. Un vídeo del Youtube, un vídeo que podeu veure si busqueu i cliqueu lo que hacen lo que ven. Doncs bé, és un vídeo que ens parla de relacions d'adults i infants, d'actituds que de vegades els adults tenen que fan que els infants reprodueixin aquest model unes actituds que no sempre són el millor comportament. Doncs anem a comentar-ho mentre el veiem. El vídeo comença demostrant com un pare només va preocupar per telèfon. I la, i la nena també. Un pare impacient al tren. I el nen mira el rellotge. Una mare que puja per les escales mecàniques fumant. I la filla l'imita. Una mare que apaga la cigarreta a terra. I la nena també. Un pare passa per les escales al costat d'una dona carregada amb el seu nadó i no l'ajuda. Un pare tira una llauna al terra i el nen també. Una mare que insulta. La filla també. Una mare que vomita al mig del carrer. La filla l'imita. Li un nen que insulta. Una mare que pica el telèfon contra la cabina telefònica. Un nen que llança pedres contra un gos. El pare també. Una família que crida en una boca plora desesperat. Un pare que pega a la seva dona. El nen pega també la mare. Els nens ho veuen. Els nens ho fan. Si el mundo está roto, tu carcajada me pone en pie. Pies tocando la tierra, mi no levanta, gritaré. Oh, oh, oh, es oh, oh. demasiado tarde pa' comerte la vida de un solo bocado. El pasado ya se fue y el presente camina de tu lado. Presente, puerto presente Presente Y aquí a tu lado Presente cantando por los caminos nunca andado te espero hoy ahora el motivo la razón el ayer ya lo guardé en cajoncito de papel el mañana no lo recuerdo lo olvidé si los pasos se aten por todos el sonido de su hueso es otro Y como digo amado, qué gustito pa mi oreja, tu sentido, oh, tu mi corazón, presente, oh, presente, oh como dijo el sabio la vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes nunca <risa> es demasiado tarde pa' <risa> comerte la <risa> vida de un solo boca el pasado ya se fue y el presente camina de tu lado presente va ser moment de començar a tancar la paradeta. Però abans us hem de dir que la setmana que ve, la setmana que ve nosaltres comencem a celebrar la castanyada i és per això que el divendres que ve doncs tindrem una programació molt especial una programació en que hi haurà convidats hi haurà conductors, hi haurà música i hi haurà sorpreses. Perquè aquí a Ràdio Sallent, doncs també volem viure aquesta castanyada i segur que podrem menjar castanyes. Vosaltres, nosaltres, bé de tot això anireu sentint a parlar durant tota la setmana, perquè aquesta castanyada promet. I si voleu participar Deixeu-nos un missatge al Facebook, escriviu-nos, truqueu-nos, feu el que vulgueu, però si voleu participar, aquí sereu ben benvinguts, perquè aquesta castanyada és la castanyada de tots. I així, menjant castanyes i mun muniatos, serà tot molt més divertit. Ens sembla que fins i tot m'atreviré a, a fer panellets i us en portaré. Així que ja ho sabeu, va, doncs vinga, divendres que ve, celebrem la castanyada. I abans de donar el pas als Consells, tenim trucada. Qui tenim a l'altra banda? En mi. Home, oh. Reina Mora. Reina Mora. Avui m'ha sortit Reina Mora. <laughs> Què tal? Què tal, maca? Molt bé, carinyo, com estem? Doncs pues mira, avui, ara s'ha de plenxar. Però com que he escoltat has vist... aquell disc... Sí. M'ha agradat. Ah, Sí. Sí. Molt bé, no? Que posen les dones molt bé els homes molt malament Ah, veus? Ah, com és la vida ah, ah, ah, ah, i... ai, ai, els homes, ai els homes Que ah. quan em trobin pel carrer ah. m'apadregaran Sort que no hi ha pedres Homes, és que escolta'm <laughs> No sé de què va, eh, però... El vídeo que m'ha explicat que hi havia ah, homes i dones que els homes tenien males actituds. Ah, d'acord, vale, a veure... Sort, sort d'aquestes dones. Sort que les dones tenim coneixement i sabem el que hem de fer... Hey, sí, a més, no? Aquestes dones sembla que tenim sentit comú. Allò que els homes en el dia a dia perden. No, passen de tot. Sí, què passa? Pas, que... Saps què passa? Que les nenes fan que fan la mare. Sí? Hey. Quan surten al carrer i s'acompenen amb nens, llavors també es posen malament, eh? Ah, Bé, bueno, però hi ha etapes per tot. Així que hi Molt bé. Així que, que t'ha agradat, no? Sí. Molt bé. Sí, que m'ha agradat. Doncs això és el que nosaltres buscàvem. Sí, ja has explicat també de conduir, jo com, com ho condueixo. Ah, no condueixes, però segur que vas pel carrer i algun dia has travessat per algun lloc que no hi havia el pas de zebra. Ah, hi ha molts pocs que no hi ha. Ah. I no passo pel mig carrer. Ai, ai, ai. Sí, sí. Bueno, doncs avui anava per això, per fer-nos pensar una mica en què hem de fer les coses ben fetes. Exacte, exacte. Molt bé. No, Encara que, no que no conduïm mm -hmm. hem de les lleis de, dels carrers. Exacte, sí, sí, perquè tots els vianants puguem circular bé, hem d'anar bé, els que exacte. conduïm i els que no. Sí, i tant, i tant. Molt bé, bonica. Bueno, Moltes gràcies per tocar nos Ara ben atenta, eh, que venen els consells. Ara venen consells. Ara venen consells. I la setmana que ve castanyada. Mm. Ah, així que ja ho saps. No, les, les castanyes no... Oh, però panellets, moniatos, aquestes coses. Les castanyes de les altres, bueno, ja m'agrada donar-ne. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Craito. <susurra> vaya, vaya. Molt bé, guapa. Moltes gràcies. No ho sentiu. Molt bé, nosaltres també. I per això faig que sapigueu que us escolto. Ah, així ens agrada. Molt bé. Doncs ja ho que cada divendres ja ens pots trucar, eh? Que trobem a faltar. I tant. Molt bé, un petonàs. Gràcies a tots, eh? A, a, a tu, moltes gràcies. I una abraçada. Una abraçada ben grossa per Miquel Àngel l'Àngel, per el Martini, per aquests xicotots que tinc aquí, que són unes bones peces. I per també, home. Home, a també. Ah, bueno, va, a mi també, va. Esclatots, ja ho <ríe> Molt bé bueno, Adéu Bé, doncs ara arriben a, a aquest apartat de consells Un con... són uns consells que m'he preparat ara així eh, referent al tema que, que avui hem tractat no? sobre aquesta mentalitat positiva que s'ha de tenir Uh, bé, jo uh, de, uh, us puc dir, des de la meva experiència, de coses que m'hagin pogut passar, uh, quatre consells que us podria donar. Dir-vos que a vegades cal agafar-se les coses en bon sentit i amb humor, per, per dolentes que siguin, però però val la pena, val la pena fer-ho, perquè a vegades uh, ens que canfiquem massa amb coses que ens poden dir o que hem pogut sentir que ens haguin dit, però que a vegades no val la pena fer-li fer molt, molt de cas. I encara que no ens ho creiem, a vegades som capaços de fer tot allò que ens puguem proposar. Som capaços i realment ho podem fer. I cal sempre mirar endavant, després de, de qualsevol adversitat que ens pugui passar, perquè la vida continua i hem d'anar endavant sempre. I sempre amb mentalitat positiva, amb negativa, anirem a pocs llocs i bé, el que deia, que cal ser positiu i mirar la vida amb optimisme perquè si no fem així a vegades ens podem, de fer, ens, ens podem acabar fent molt mal i bé, no ens, no ens hem de lamentar per les coses que ens puguin anar passant a la vida la vida continua i cal mirar això sempre endavant i, i amb optimisme que doncs, ha arribat al final d'aquest programa d'avui. Recordeu que es tornarà a emetre aquest programa aquest dimarts a la tarda. I res, dir-vos el, el consell final d'aquest programa, la conclusió, i és que perquè després d'una tempesta sempre torna a brillar el sol. Moltes gràcies per haver escoltat, per les trucades, pels missatges al Facebook. I bé, fins aquí el programa avui, fins la setmana que ve. Però abans us deixem un tema dels pets, una estona de cel. S'acaba la setmana, enrere queden l'estrès S'acaba la setmana, enrere queden les l'estrès i les preocupacions.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 Això és Ràdio Sallent, 107.6 FM. Vols fer reporter? Vols participar com a col·laborador en algun programa? Vols venir a fer pràctiques de tècnic de so?